الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعض Qaraşıq, İxlas Sürəsini açın. Biz inşallah bu gün İxlas Sürəsini oxuyacaq və siz bildiyiniz kimi bu surə çox əzəmətli surədir və Quranın üçdə birinə bərabərdir. Və gündəli namazlarda oxuduğumuz surələrdəndir və çalışın bu surəni itiqan halında, yəni düzgün tələffüz etməyə çalışın. Əعوذ بالله من الشيطان الرجيم Əعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله احد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ Lam yalidi wa lam yulad Lam yalidi wa lam yulad Wa lam ahad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad Wa lam yakul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 Bismillah minash shaytanir racim. daha. E'uzubillahi yok. Shaytanir. Shaytanir. E'uzubillahi minash shaytanir şeytanir racim şeytanim yok şeytanir racim mim yoktu şeytanir racim a'udubillahi bir daha a'udubillahi minash-şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahim. Aşazo, Bismillahir bir baba deyirsən ki, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bucuc istəmirəm. Dişləri sıx səviyyədə tutmal. Oxuyarkən çalış ağzı temiz yəni bir şəkildə aç. Bismillahir Bismillahir Rahmanir Rahim. Məlim, aç, aç ağzını. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bir daha. Bismillahir Qul huwallahu ahad. Bir daha. Qul <gülüyor> <gülüyor> Deməli, birinci dedi ki, qul, qul. Edişləm bəzi yerlərdə Quran Kərimdə təfxiim, qalın və bəzi yerlərdə isə tərqiqlə, incə ilə oxuyun. Amma ləm sukunlu halda olduqda Hafsana sim qiraətinə görə bütün yerlərdə incə oxunur. Yəni hə, necə incə ola bilər, necə qalın ola bilər? Birinci məsəl oxuyuram qalın qul, qul, qul. Qul, qul, qul, qul, qul. Yəni, dilimizi əgər təmiz bir şəkildə damağa toxundursaq, kütöy bir, bir şəkildə olacaq, qul, ol, qul, ol. qalın birdə. Və bu da ki, olmaz. Əgər dilimizi bir azca əysək və dilimizin ucunu yalnız yuxarı kəsici dişlə, dişlərin damağına bir azca toxundursa olacaq incə ul ul ul ul. Ull. Yox, Ull. olmadı. Bir daha. Bir daha. Ull. Bir daha? Ul ul ul. Əla. Demə ki, ləm hərfi, ləm hərfi həfsanasım qıratinə görə sukunlu olarkən incə oxunmalıdır. Ondan sonra gəldir qul huvallahu Dedik Allah sözü Ləfsul cələlə Bəzi yerlərdə dəyişir qalın Və bəzi yerlərdə isə olur incə Əgər Allah sözündən Əvvəlki hərfin hərəkəsi Yazaq, baxın Deməli Əgər Allah sözündən Buna deyilər ləfzul cələlə, yəni Allah sözü. Əgər Allah sözündən əvvəlki hərfin hərəkəsi damma və ya fəthə olarsa, damma üçün bir də misal yazaq, Nasrullah, Nasrullah, fikir beləyin, Qul huvallah, Allah sözüdür və Allah sözündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə, Ə olarsa, fəyə damma u olarsa, bu zaman Allah sözü oxunur qalın. Qul huvallah, lah, qul huvallah, yox, qul huvallah, nasrullah. Əgər Allah sözündən əvvəki hərfin hərəkəsi kəsrə olarsa, o zaman ləfzul cələlə, yəni Allah sözü incə bir şəkildə, Bismillah. Bismillah yox, rahim olmaz, Bismillah deyə tələffüz olunur. Və həmcini İhlas su surasında fikir verir, verdi. qul huvallahu deməliyik qul huvallahu yox, qul huvallahu deyə qalın bir şəkildə ləm hərfi tələffüz olunur. Ondan sonra ayənin sonunda qul huvallahu əhədi, əhəd sözündə fikir verdişsə... Qalqala deyilən bir şey var və bizdir ki qalqala nədir? Səsin və ya e, nəfəsin gəlib məxraca toxunması və orada bir müddət qaldıqdan sonra təzdən tələffüs olunmasına qalqala deyilir qalqala, yəni səsin təkrarlanması, səsin təkrarlanması. Və bu ərəb dilində ərəb dilinin hərflərinin içində beş hərf var ki, bunlara qutbucət hərfləri deyilir. Qaf, qaf, bə, cin, dal. Bu hərflər məxrəcə toxunduğu zaman hava axını orada dayanır. Çünki məxrəc bağlanır. Dil məxrəcə toxunduğu zaman hava axını tam bir şəkildə dayanır və ya dodaqlar bir toxunduğu zaman hava axını dayanır və bir hərfi o biri hərfdən seçmək üçün, tezdən o hərfin səsi təzdən çıxarılır. Məsələn, qul huvallahu ahad d. Fikir verdiniz? Dal hərfinin məxrəci indi inşallah bu gün keçəcək. Dilimizin ucunu yenə də yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla əd deyə tələffüz olunur. Və burada da hava yenə dayandı. Qul huvallahu ahad d. Və təzdən isə qalqalı olundu ki, hərf hansı hərfdir bilinsin. Çünki o, ola bilsin, orada dəl deyil, bədir, qülhü vəllahu əhəd bilinmədi hansıdır, bədir, mimdir. Ona görə qalqalı olunur ki, təzdən o hərfin hansı hərf olduğunu ə, insanlar eş, eşitsin və düzgün bir şəkildə oxsun. Həmçinin dedi ki, dəl hərfi inci hərflərdəndir. Çox əksədəl oxuyur, qülhü vəllahu əhəd, əhəd ahad ahad ahad ahad dal harfi, harfi ümumən bütün hallarda incə İstər fəthə ilə olsun, ə ilə, istər kəsrə ilə, i ilə, istər damma ilə, u ilə, hər hansı bir istər tənvin olsun sonunda, ince bir şəkildə tələfiz olunur. Və bu da necə ince bir şəkildə tələfiz olunur? Əgər yenə də dilimizin ucunu, dilimizin ucunu, məxrəcə toxundursaq, dilimizin yalnız ucunu toxundursaq, onda əd, də, də, də, də, di, diyə ince bir dəl hərfi, Tə, Əgər dilimizin bütün bir hissəsini, ucunu yox, bütün bir hissəsini məxracət toxundursaq, onda də, də, bizim d hərfi olacaq. Bizim Azərbaycan dində olan d hərfindən ərəblərdə olan dəl hərfinin fərqi odur ki, incəli, incəli. Ərəb dilində olan dəl hərfi incə hərfdir. Və bir də buna oxuşa bir hərf, facil dad hərfi. da, da, da. Və bu da dəl hərfinin tam ziddidir ki, dəl hərfi əcər inci olarsa, o hərf isə tam bir şəkildə, qalın bir şəkildə oxunur. Ondan sonra ayənin uh, lap sonunda, Qul huvallahu əhədun. <ahedun> Amma biz vəqf etdiyimiz zaman deyirik, Qul huvallahu əhədun. Nəyə görə? Onu Çünki bizdə belə bir qayda var. Və şübuna demək, duibad deyilər. Au tenuinibad deyilər. Bu nədir? Əcər, <gülhuvallahu> Altı nəhəlikə var da, fəthə, damma, kəsirə, yəni ə, i, u, həmçinin bunların tənvimləri, yəni fəthə, tənvim fəthə, ən, in, un. Və bir də sukun var. Sukun halında biz birlikçik, sukun elə sukun kimi oxunur. İstər ayənin sonunda, istər ayənin əvvəlində, istər də ayənin ortasında, fərq etməz. Amma, Əgər bu 5 də 6 dənə hərəkə olarsa, 6 dənə, onların 5-ində sukun olunur. Əgər ayənin sonu fəthə ilə Elhamdülillahi rəbbil Onda və fel sukunla Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Əgər ayənin sonu kəsrə olarsa, Ar-rəhmanir rəhim. O yenə Ar-rəhmanir rəhim. Əgər damma ilə olarsa, yenə də vəqf etdiyimiz zaman, dayandığımız zaman, yenə də sükunla oxuyuruq. İn və un da olarsa, yenə də sükunla oxuyuruq və burada undur. Yalnız və yalnız, əgər tənvin fəqhə olarsa, yəni ən olarsa, bu zaman ayənin sonunda vəqf etdiyimiz zaman, Ayənin sonunda ən yox ə diyəri oxuyuruq. Əhədə və iki hərəkə miqdarında uzadırıq. Əhədə Amma fikir verilsin ki, şey, yəni sizin quranda yani Əhədun. Əhədun deməli altı dən hərəkədən nədir? Biridir və burada vəqf etdiyimiz zaman yalnız və yalnız sükunlu bir halda Qul huvallahu əhəd deyə əda e, edirik. Həmkinin qalqala iki yerə bölünür qalqalatul kubra və qalqalatul suğra böyük qalqala və kiçik qalqala kiçik qalqala böyük qalqala nədir? yəni bu səsin, bu tələffüsün daha çox və ya daha az çıxmasına deyilir. Əgər 5 hərftən biri, deməli hans, hansı tanslardır? Qaf A, B, G, D və bu hərfləri əzbəlləmək üçün biz deyik ki, bir dənə söz var qut qutbucəd sözünü əzbəlləyib, bu hərfləri yadda saxlamaq olar. Ə Hemen bu beş heriften biri, beş heriften biri ayenin sonunda veya sözün sonunda olarsa bu zaman büyük kalkala baş verir. Yani bu ses telaffüs edirir ama daha çok bir şekilde. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِّ اَحَدِّ اَحَدِّ الْفَلَقُ الْصِرَاطُ لَهَبَّ Oldu. Cool əgər bu həriflərdən biri, 5 həriflərdən biri sözün ortasında olarsa, məsəl üçün yəd xulun yəd xulun veriyim, burada da Dəl, yenə də beş hərfdən biridir və sukunlu halda və sukun istərsə arid olsun, yəni bir səbəb nəticəsində sukunlaşsın və ya özü-özlüyündə sukun olsun, fərq etməz. Sukun sukundur. Və əgər sözün sonunda olarsa, yad sözü bir dənə sözdür. Sözün sonunda olarsa, bu zaman qalqala tusqra deyən bir şey baş verir ki, bu zaman qalqalanın səsi həmin tələffüz həmin əda obursuna nisbətən daha az olur. Yed kulun, yed kulun Yədə xulun əhədd Fişir verin Yədə xulun əhədd Yədə xulun əhədd Sonda olan qalqalamız daha açıq, daha bir zahir bir şəkildə və qalın şəkildə əda olunur Ortada isə qalqala elə də çox bilinmir Nəyə görə bilinmir? Çünki biz deyək qalqala zaman baş verir e, Hava axını gəlir məxraca toxunur və ya dil və ya dodaqlar məxraca toxunduğu zaman Hava axını dayanır Ama burada sözün ortası olduğu için biz burada çok da bayandırabilmirik. Əgər biz bunu desək, yədə xulun olmaz. Çünki artıq sözü, neynirliyi bir-birindən ayrırıq və bu da olmaz. Ona görə tez bir şəkildə keçir. Və burada indi bəzi ixilaflar var, istəmirəm onlara gireyim. Bəzi alimlər, yəni qiraat əmləri, yəni qarıqala zamanı səsin yani yə, yəni, kimi tələffüs olunması və, və bunun bəzi səsi fətəh kimi tələffüs olmasıdır. Yədə xulun, yədə xulun. Biz bunlara girmək istəmirik. Ümumən qari oxuduğu zaman, adi bir şəkildə qalqala edir və səsi 2 dəfə çıxardır və o şeylərə girmir fətəy ilə və ya bammayla o ixtilaflara girməyə lazım deyil. 2-ci ayət Qul huvallahu ahad. Gəlin bu ayəni bir də oxuyaq. Qul huvallahu ahad. Sən yenə də qalın bir qul dedin. Qul qul. Mənə qul yox Qul, Qul, Qul deyə tərəfüz edir. Qul huvallahu əhəzə. Allah sözünü aç. Yəni, ən böyük ə, səhvlərdən biri, yəni ümumən bütün qabələrin səhvlərindən biri, ərəb, dini, ərəb dinində Qur'an oxuyarkən ərəb dili xoş deyir zamanı ağız tam bir şəkildə açılsın. Bax, yenə yəni dedilər çalış, eda ettiğin zaman Kur'an okuduğun zaman ağzını tam bir şekilde aç -ah bu, bu cür olmaz ve buna keçmiş alimler kirak alimleri öz kitablarında buna keyif edilir ki şey bu cür okunuş düzgün değil, Gari okuduğu zaman bacarlık yadır ağzını tam bir şekilde -ah deyə tələssüz ederek ve bu zaman hem məhrajlar hem hərfin sıfatları düzgün bir şekilde tələssüz olur və edilir Bidaha, açar. Qulli qoallahu ahaqda. Safi vər? Vər safi? Qulli qoallahu ahaqda. Qulli qoallahu ahaqda. Safi vər? Qulli qoallahu ahaqda. Qulli qoallahu ahaqda. Qulhu vallahu əhəd Səhf odur ki, biz deyirik ki, o nəfər hər hərfini götürdüyük, hər hərfinin məxrəci haradır. Boğaz, boğaz boğazın orta hissəsini sıxmaq nəticəsində, sıxıncı nəticəsində, yəni, yəni o, həmin o boğaz sistemində, o, yəni, damarların bir-birinə bir az nəticəsində hə, hə, hə, hə, hə, Öhləyə bir səs çıxır. Və insanlar bu səsi çıxardarkən yenə üç qismə böldürür. İki qism səh formalı oxuyur, biri qism səh düz formalı oxuyur. Birinci qism ifrat. Birlər, ona bir misal. Qulhu vəllamu əhədi, əhədi, əhədi. Şəhə veril, həddindən artıq bir sıxıntı nəmətçəsində olur. Və e, bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki, Cəzəri öz şəhərində Cəzəriyyə də deyir ki, Qur'an oxuduğun zaman bilə təqəllüfi, yəni oxuduğun zaman heç bir əziyyətsiz yeri oxuyasaq, Yəni, Quran oxuduğun zaman qari əziyyət çəkməməlidir, özünü sıx, yəni sıxmamalıdır, adi bir şəkildə tələfüz etməlidir və əziyyət çəkərək özünü sıxa-sıxa həriflərin məxrəcini çıxarda-çıxarda vermək, özü təcvid qaydalarına ziddir. Ona qələr açıq bir şəkildə əhədir. İkinci qism nə deyil? Həni, ümumət, hə yox, həkimi deyil. Oluvallahu əhədir, əhədir, haşidlər və bu da düzgün deyil. Bu formada düzgün tələssüz deyil, orta bir şekilde. E-hədi, e-hədi, e-hədi, e-hədi yok. E-hədi, e-hədi, e-hədi, daha. Qullu huvallahu e-hədi. Səhifə. Qalqalanı daha gözəl bir şekilde, daha ince bir şekilde. E-hədi, e huvallahu e-hədi. Qul huwallahu ahad. Gözəl bir daha. Qul huwallahu ahad. Bəs məni qoyuruq? Qul yəni həm bir, <daha. gülüyor> yani bir şəkildə ədir. Və yenə də burada etqlaflar var. Bəzi qardaşlarımız hu və huva deyə tələffüz edir qairil mazdubu alayhim wala wala wala can yani, oqfar fenin alablarin vopyo bizim azərbaycanda nə var və vələ bələdiyyə və ya qubə qubə qiya yani biraz böyük kimi və sar kimi çıxardı və bu da düzgün forması dodaqlar vop hərfində tam bir şekilde göncə bir halma alır ev və və və ev Azərbaycan olan V hərfi əv, v, v, v Yuxarı kəsci dişləri Aşağı dodağın yaş hissəsində toxundurmalı Azərbaycan dində V V hərfi. Amma ərəblərdə isə diş Heç bir rol oynamır. Dodaq Anca dodaq. Gönçək əqnə alır V Və də tələfbüz Və qul huvə Qul huvə Qul huvə Qul huvə Qul huvə Qul huvə Əhəd yoxsa Əhəd Hansı hırlandır? Boğaz hırsındandır. Və bizdir, şu boğaz hırsında boğaz ıxılmamıdır. Əhədir, e bir daha məlik? Əhədir, e boğazı bir daha ıxıl. Əhədir, bir daha ıxıl. Bir daha. Əhədir, qaldı də. Anıq qalqara, -kal bir bir daha Bir daha. Bir daha. Bir daha. Allahü əhd. biraz da sıxın və ki, bir vaxt tələb ki, bu düzgün bir şəkildə tələffüz eləyək. Bax, hər şey budur deyə. Onun görə inşallah, olaq, gəlin, inşallah. E, buyur, qadır, Bir daha zəkt filan bir şey var, Baya, sakt, sakt. və ya səkt, səkt. Və səkt, qirahtan qirahtan fəqlanir. Səkt qirahtan qirahtan fəqlanir. Bəzi qirahtlar var, çox orada səkt var. Qul, a'udhu bi rabbin nəs. Qul, a'udhu bi rabbin nəs. Bu, başka bir qirahtdır. Həmzə girəyət edir. Av xalifən həmzə girəyət edir. Ve ona göre, deyiləm ki, qarı ecer düzgün yerlə dayanmasa, artıq başqa bir girəyətdən, okuduğumuz girəyətdən çıxıb, başqa bir girəyətə girir. Ve bunlar da hamısı revəyətlərdir. Ona görə çalış orada vəqf etməyəm. Çünki orada vəqf edilən bir şey yoktur. Açıq bir şeydir. De. ol huva, <hazı> ol huva, ul huva, ul huva demək, vəqf düzgün deyil. Bir daha. Qul huwallahu Qul huwallahu Qul. Qul Qul. qalqala. Qalqala o şeydir, hərfi tezdən eyni sifətlə və eyni məxrəcdə tələffüz olmasına dilir qalqara Qull, Qull, Qull Bu nədir qalqara? Qalqara yalnız və yalnız 5 hərftə olur Qa, A, B, C, D Ondan başqa bütün qana hərflərdə qalqara etmək olmaz Qull, Qull Və nə etməlisin mühacəsini? Dili məxrəcə vurub oradan çəkmə Əgər çəksən o bu Qul qul amma orada saxlayıb saxladığın formada bu hərfin tərəf çələ. Qul huwa qul huwa. Çəksən o Qul huwa. Onu yox çəkmə. Qul huwa. Uzaqma lər, elə elə də uzaqma, ne qalqqaləyə, ne çək, ne fəqləyə, elə də uzaqma. Səndiyyiniz ql, ql bu da yoxdur, bu artıq o deməyilə şey, ləmin üzərində şərdə deyilən birşəy var, ol ən, in, bu da düzgün edir, bu var, tez bir şəkildə. Ql, ql, ql, ql, ql, ql, ql, ql, ql, gith crave qu Miyazffulk fёт pid mən mən, qid véritable qu el ar boy ف confident qu el ar 다�ü add add qi dá qu el ar si q o el ar Bir daha. Ulu hu ahad. Bir daha. Ulu hu ahad. Gözə, yox, yox, yox. Gəl məndən. Ulu hu ahad. mən istəyirəm ki, siz dərsdə biraz aktiv iştirak edəsiniz. Yəni məsələn, mütləq o pərdə oturmusunuz, çöykəni halda oturursunuz. Gözəl, mənim ondan işim yoxdur, amma dərsdə də işə getməyi unutmayın. Məsələn, bakı, qardaş, bu gözəl bir, gözəl bir hərəkət edib əlini qaldırdı. Yəni oxumaq istəyirəm. Mən sizə bu həvəs sizin həmizdə olsun. Yəni necə deyirlər, ordan da nəm almaq istəmək bir niyyət olsun. Yəni gözəl oxuyur deyə, gözəl danışır deyə, biraz quvaxasın, vaxtım keçəcək, işə işə, işə, işə deyə, bir niyyət olmasın. Elm almaq bir niyyəti olsun, elm tənəb eləmək niyyəti olsun, Allahın kəlamını gözəl bir şəkildə, Allah s.ə.və öz Rasuluna indirdiyi bir şəkildə oxumaq niyyəti kimi, mən də Rasulullah kimi oxuyum, mən də sahabələr kimi oxuyum, mən də trabinlər kimi oxuyum, alimlər kimi oxuyum deyə bu niyyət olsun. Ona görə dərstə biləz daha aktiv iştirak edib. Olduq ə.bələcəm, Allah ə.bələcəm, siz oxuyun, bələcəm. Eşidməm, bəz bəyək. Bir daha. Səhv var? Demək olar, normal. Ee, buyur, qədaşı. Bəzi. Bir daha. Aha. Ərəb dilində, daha doğrusu Quran evdə ixtilas deyilən bir şey var, ixtilas, və bu da girayətdən girayətə fərqlənir. Hər hansı bir hərəkədə tələsməyə ixtilas verir. Qul huvallahu ahadir, qul huvallahu ahadir, və bu da bir girayətdir. Susi, yəni girayəti deyilən bir girayət və ki, bəzi həriflərdə və bəzi sözlərlə tələsi hərəkəcəcəkdir. MİN BAĞDİLƏLİK Havs onu oxuyur Min bə'di dərik Amma susi Min bə'di dərik Fikir verin Hərəkənin üçdə bir hissəsindən ikisini götürür yalnız bir hissəsindən Ona yövə sən indirdin ki Bu ixtivastır İxtivas nədir? Hərəkənin üç yani Hərəkə deyil ə, Onu üç hissəyə bölüb onun iki hissəsini götürüb, yalnız bir hissəsini tələffüz etmək ixtilas deyir, ixtilas, tələsmək. Hafsanasın qirayətində yazılsaq, oxuduğumuz bir qirayətdə, ixtilas edən bir şey yoxdur. Yəni, belə bir rabayət gəlməyir Hafsanasın qirayətində ki, bu qirayətdə ixtilas olsun, tələsmək olsun hər hansı bir sözdə və ya hər hansı bir ayətdə tələsmək olmaz. Ona görə bir tonda oxuq, qorulhu vəllahu Qul huwallahu ahad. Yəni hərəkənin və ya hərfin tam bir şəkildə ədəyir. Tam bir şəkildə, bir daha qardaş. Qul huwallahu ahad. Dihad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Dihad. Kelimə Daha bir açıq şəkildə. Yəni, məxraca vır və daha qalqara bir edərək çək. Əhədd, bir daha. Əhədd. Bir daha. Əhədd, bir daha. Əhədd, bir daha. Əhədd, bir daha. Əhədd. Əhədd. Əhədd. Əhədd. Vır, çək. Əhədd. Əhədd. Bir daha. Gözəl. Əhədd. Gözəl, bir daha. Əhədd. Əhədd. Əhədd. Eşid buradır. Bax, mən səhədiyim, sən görüşürsən. Qulhu vallahu əhəddir. İşte, İndi sən nəmən eşidin oradan? Qulhu vallahu Bir daha da, yəni dını daha bir, açıq bir şəkildə qalqılayır. Çünki buna nəvnə deyilər? Qalqalatul kubra. Böyük böyük qalqalat. Sözün sonda olduğu üçün daha bir, açıq bir şəkildə tələffüz olmalıdır. Buyur, bir daha. Qulhu vallahu əhəddir. Gözəl, m Bəli, bəli. Qul bəl, u'llahi vəhdi. Cosa, mənim siz? Qida. Qul u'llahi vəhdi. Ahəd, ahəd. Qul u'llahi vəhdi. Ahəd, ahəd. Tahasul, ahəd. Qul u'llahi vəhdi. Cosa, qida. Qul u'llahi vəhdi. Gözəl. Burada bir sual çıxa bilər ki, biz nəyə görə bu qədər hərfi fikir verdiyik və s. s. Çünki bu, yəni, əgər imkanımız gözəl bir şəkildə örgənməyə imkanımız varsa, gəlim bir gözəl bir şəkildə örgənək, tam bir təmiz bir şəkildə örgənək ki, biz də bundan sonra övladlarımıza örgətdiyi də düzgün bir şəkildə qoyuruz, örgətsinlək. Yani be, bazı kalaşıbçiler kişileşebilir ki, ne diyeyim bu, əhəddir, yani bunu düzgün bir şekilde okumak lazımdır. Ve Kur'an ilmi telakki ilmidir. Telakki, telakki nedir? Yani ben okuyuram, siz götürürsünüz ve ben, ben de bunu öz müəllimlerimi okumuşam. Yani Kur'an ilminde böyle bir şey yoktur, çünkü ben elmə Kur'an aldım, okudum, hə, ben düz okuyorum, böyle şey yoktur. Çünkü bazı keyifler var ki, bazı düzenləşler var ki, bu kitablarda yoktur. Heç bir kitabda yazılmayır. Yalnız sənin məllimi, şey, şeyhin, Quran şeyhi, sənin onu tələffiz zamanı, oxuduğunuz zaman izah edir. Bu belədir, bu belədir, bu belədir. Və düzgün bir şəkildə əda etmək bizim üçün düzgün alar ki, yəni imkanımız varsa düzgün bir şəkildə əda eləyək. E, e, kim oxusun? <coughs> Buyur qadrı, bir <şey> <coughs> Thalasmag. Qul huwa Allah huwa Qul huwa Allah huwa a-had Thalasmag. Güzel Sanofu Aحد. Aحد. I'da. I'da. Aحد. Güzel. Sanofu Sanofu Anofu A-had A-had a Kulaha kulhu birinci ayə tam oldu Allahus-Samad. <coughs> Burada belə bir, bir məsələ çıxır ki, əksəriyyət Allahu Samad deyirdi, Və bu məsələ elə bir məsələdir ki, yəni məşhurdur bu məsələ. Yani 99% insanları mesela aynı okuyor. Allahu samedi. Düzgün okunuş, Allahu alem bu şeyde, orta bir yoldur. Ne tam bir şekilde A veya ne tam bir şekilde E diye tercih okuyoruz. Yaxşı, neye göre biz deyirik ki A olmaz? Buna bir misal deyelim, yani izah, ed izah edelim ki neye göre A olmaz? Məsələn, primitiv bir misal, ibadallah. Ibadallah. Biz ibadallah sözünü deyəndə, beyəndəyəm. Ibadallah dili, yoksa ibadallah dili ince. Ibadə, ibadallah. Həq nədədədəşir? Bu dəli götür, koy əlif. Olsun nə? Allah. Allah. Yəni Allah sözü yaxşı və sinəyə görə onda A kimi tərəfə olur? Çünki bildiyiniz kimi, ləm hərfi Ərəb dilində və Quran ilmində bəzi yerlərdə qalın, bəzi qirayətlərdə qalın və bəzi qirayətlərdə isə inci oxunur. Məsələn, varş deyilən bir qirayət var, varş an-nəfiq qirayəti Ümumən, ləm hərfini bəzi hallarda qalın şəxildə oxuyur. Əs-salah, əs Və bu da nə ilə ibarətdir? Ləm hərfinin məxrəci zaman, dilin duruşu, Bəzi hərfləri əba etdiyimiz zaman, Dil ala, yəni bir şəkildə, eyni zamanda ince və qalın formasını ala bilmir. Və bu zamanda dil istən-istəməz ən hasan bir tələfə çəkilürdür. Əgər bunu təmbih etməzsən, deməzsən ki, burada budur, budur, budur. Dil istər-istəməz insanın yəni, özündən asılı işi, şey, yəni fitrətdən asılı işi, şey, hansı hasan formasını onu götürür. Əgər bir şey, əll, la, la nə deyil? Qalın, la. Və eyni zamanda, ümumən fikir versəl ki, incə ilə qalın bir yedə gələndə çətinlik olur. Hər zaman incə ilə incə düşür, qalınla qalın, qalın, qalın düşür. Amma ince ima məsələmdir. El batil yoxsa el batil. Əksəli yeah, yeah, yeah. el batil, batil. Ve batil. Amma əsli batil ərəb deyilən batil ilə bir şey yoxdur, var bə. El batil. Amma ta hərfi qalın hərfi olduğu üçün Qalın hərf olduğu üçün, özündən əvbəlki və ya özündən sonraki hərfə və ya hər hərəkətə bir lavazdır hər təsir edir. Açıqayın. Ona görə əksəriyyət soruşsan, oxuyurlar nə? Əl-batil, əl-batil. Halbışı bu kür oxuyur, düzgün deyil. Əl-bə-fləyir. Əlbəttir. Və sözü şu, dil, dediğim kimi, eyni zamanda həm incə, həm də qanun rolunu oynayabilmir. Ona görə, nəyini hasat bir şey götürür? İksini də qanun edir və ikisini də incə edir. Ayda. Və bu da bu bu nə idi? Onun səbəbi də odur ki, biz vəzillərdə düzgün bir formada tələffüz edirik. Əbədin hərfi dediyim kimi Allah sözü fikir vəsi qalındır. Allah. Yaxşı, hansı daha yəni hasan ola bilər? Qalın, qalın yoxsa incə qalın? Əlbəttə ki, qalın qalın daha sətdir. Onu bilir ki, Allah Amma incə qalın, Allah lah daha çəkindir, tərdəqə büftür. Və, yəni, çox səmən bu məsəli, yəni, ixtilaflı olsun deyə cəmat bir-birisi bu A-dır, bu ə -dir. yəni, normal bir şeydir. aynı anda oxumaq, yəni, olar, amma düzgün bir şəkildə oxunmuş, yəni, əynən anın ortası, Əll-lah-us-samədir. allah yəni, mündəl bir şəkildə demək, Allah-ı düzgün deyil. Quran alimlərinin deydiyinə görə məxrəç və sifət alimlərinin dediyinə görə deməli, həm ki, orada sad hərfi deyilən bir şey var, saddır bildiyiniz kimi ərəb dilində, dediyim kimi söz ehtiyatı çox, çoxdur əgər bir hərfin sifətini və ya bir hərfi başqa cür tərəfüz etsək məna dəyişir məna dəyişir əz samədir əz səmədir Bunlar başqa-başqa mənalardır və İxilas sürəsində olan sab qalın sabdır, qalın hərflərdir. İnşallah dərsimiz olacaq qalın hərflər haqqında, onları mən sizə deyəcəm, hansı sözlərdən əzbərlənməyirsə, onları deyəcəm burada olan sab hərfi qalındır. Allahus sa sa bizim s-dir amma ayna sa samat da iki il verir ki əksər oxudu zaman deyir Allahus samad samal nəyə görə qalın incə bir yerə gəldikdə fil həngi anda iki dənə yəni tələffüz edə bilər Ona görə fikir bir, qalın həlflərdən sonra inci həlflərə bir. Olur, olsun yəni düzgün sonra okunuş, Allah var əm. Əl-lə-hü-s-sa-məndir, əl-lə-hü-s-sa-məndir, əl-lə-hü-s-sa-məndir, əl lə s sa deyə tərəfdüz olunur. Kimdən bak, ya? Diyöz, qardaş, okuyin. Deməli, həmçinin sad hərfi burada şəddəlidir. Şəddə nədir? Bir hərfin iki dəfə təkrar olması şəddəlidir. Sə Əsə Sa əsə. Buna deyilənə şəddəlidir. Həmçinin bu ayətdə olan samə sözü şəddəlidir. Yəni, Əllahu saməl Biri var biz diyək, Allahü Samed, haşə. Ve bir də bir də var diyək, Allahü Samed. Onlar qəlməlik, Allahü Samed yok. Allahü Samed, Allahü Samed. Bir daha mələlik. Ve dediğim kimi, bir bir şey var bizdə qayda, yani anlərdəyiz şey. Mîməni lə yətəalləmən. Mustakbir və mustahîm. İki qrup insan vahşi, mimli baş ilə alə bilirlər. Bunlar müstəqbir, müstəxiq, utanan və təkəbirli olan. Bu iki qrup insan örgənə bilmirlər. Yəni bu bir qaydadır. Ona görə səhv etmək, xətə etmək, xətə formasına oxumaq ayıb deyil. Ayıb o şeydir ki, xətavı bilib, onu düzəltməməkdir. Yazıq sağ olun, bu bir belə kitab deyil, bu riyaziyyət deyil, bu Allah Subhanədənin kitabıdır. Və tədrasdığımız qədər, qədər, bunu düzgün bir formada oxunmalıdır. Və mən fikrə verirəm ki, bəzi insanlar ya yəni bəz qalaşa bu şeyə çox, yəni belə məsuliyyətsiz yanaşır. Halbuki bu elmin qadrını bilsələr, bu Qur'an elminin qadrını bilsələr, inam ki burdan ayrılmazlar. Əlaqün yəni, Qur'an elmi məxrəc elmi də ordan da gözəl və ən şərəfli elimlərdən biridir. Allah subhanu teala-nın düzgün bir şəkildə oxumaq hər insana məsib olmur. Ona görə fürsət varsa qardaşlar, gəlin. Yəni yuxuya və sarf kir verməyin, gəlin Allah üçün gəlin oxuyun, öyrənin. Siz də çünki övladlarınızı düzgün bir şəkildə Qurana öyrgədə örgə, bilərsiz. Sənin də övladın, sizin də övladınız Qurani düzgün şəkildə oxumadığı zaman heç kim özündən başqa heç kim günahlandırmır. Çünki sən də etmədin vaxtı ilə, indi isə övladından necə tərək tərək edirsən. Əcəl sən oxumadınsa, fürsad olu ola, sən necə indi övladla deyərsən ki, gel, oxu, geləz, əzbərdə gel, belə-belə. Və onu da deyim ki, yəni Azərbaycanın uşaqları çox zeynli uşaqlardır, hər bir cəhətdən və çalışım bu yəni bu övladları gəlin yetişdirək. Yəni Quran əzbərlətdir, Quran oxuna. Oradan da tez yəni götürülər, Kimin övladı varsa, kimin nəvəsi varsa, bacardığı gəlsin. Biləm səhərdir, inşallah başqa vaxtlar dərs onda, onlar da inşallah gəlsin və faydalansın. Bu bir daha. Allahu akbar. Gözəl. Bir bir daha. Allahu akbar. Gözəl. Amma dırnaq bir daha bunu açıq bir şəkildə. Allahu akbar. Samed Samed de de, de. Biri var tı, tı. Biri var dı. Allahu Samed. Samed. Allahu Samed. Bir battı t. Bir battı. T hems deyilən bir sıfat var. Hems. Hems değil, çıltı çıltı. Ve de nədir? Işıldı deməkdir. Işıq. Bu sıfatda sıfatda fəhətlə var. Et. Et. Et. Et. et, et. Bu sifət həm sifətidir. Əgər həm sifətini T hərfindən götürsək, olacaq D. Olacaq D. Əd, Əd, Əd, Əd, Əd, Əd. həm sifətini D-yə versək olacaq T. Ona bu çıxıqtının Əd, Əd diye yok. Əd, Əd, Əd deyə, də ki bir Samədir <gülüyor> Allahus samədir Qıyna Allahus samədir Gözəl İnşallah bir müəzzətdən sonra də gələ biləcəyik Bu qədə şəhəl Allahus samədir Sama yoxsa samə bir, bir daha Allahus samədir Allahus -samə. samədir Allahus samədir Allahus samədir Allahus samədir Allahus samədir Məlif, d-hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlər, aşağı yuxarı onların damağına təxundurmaqla d bizim d-d, bizim ərzəmiz bir şəkildir. Amma vuru təzdən qaytlar. Əldi, əldi, əldi, əldi, əldi, əldi, bir daha məlif. Allah-u əldi, əldi, Samədir. Allah-u Samədir. İki dənəsi, iki dənədir. Bir daha. Allah-u Samədir. Samədir, yox, Samədir. allah -saməd. Məni bir vaxt lazımdır. Və qardaşım. Allah-u-səməd Sizi okumak sizsiniz? Ha, Hazırsız yoksa? Ha, benim gelimdir. Ha? Kan tədərə görə, ha, qolar, problemi yoktur. Yəni sizlən baxayəm, buyur. Allah-u-səməd S-a, s-a var bir allah u Bir var allah u Üdə Allah samad samed bi-l-ladhi samad qad Allah sozunu hopdumla bilisiniz Allahu samad samad yeqdelir Allah rahmetu ah samad samad samad yeqdelir daha Allah Samad. Samed yoxmadır. Tamam. Allah. Bin da. Allah. Samad. Ona görə çalışın bu söz əvai etdiyiniz zaman səsin sakit zaman s a s a Samad. Çünki məna pozulur qardaşlar. Samad, yəni Samedin mənası məna tam ayrılır. Açıq bir mənanadır. Bunu demiş. Vallahi Samed. Amma Sınıfca de indikaldı. Dan iki dəfə vurur. Amma Samed dilin ucuğo nəxləcə bir qiya. Elə səhvin sonu çək. Vallahi. Tuzaq. daha sübəti. Allahu Samed. Samed. Amma mən oxuyuram səbəti. Allahu Samed. İşdin mə, Siz də elə eləyin ki mə Sizin sesinizi bir işitməm, səsimi işitmirəm. Siz də okşar edin, deməli, okşar. Buyur, buyur məlum. Ben məlum gözəl bir sözdür, çalışıram. Allah əslədiyyir <gülüyor> və əslir. فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيعُ أَجْرًا الْنَفْسِنِينَ Səbret, həqiqətən Allah yaxşı iş görənlər əməllərini əsla və əsla zayıf etməz. Zay etməz. Qardaşlar, <coughs> gəlin, çalışın, əziyyət çəkin. Burada oturmaq biləm, ola bilsin, çətindir, durmaq çətindir. Amma bilin ki, Allah subhanədə bu əməlləri zay etmeyecek. Nə dünyada, nə də şey, axıqdır ona görə amma sərləz olsun çalışıram və çalışacağam. Müəyyən bir müddət lazımdır. Yəni bu hərflərin müəyyən məxərcləri nəyə görə biz düzgün oxumuruq? Çünki dediyim kimi məsəl uşaq olanda balaca uşaq eşidir. Eşitdiyi zaman danışır, tələffüz edir. Və biz də bu hərfləri düzgün bir şəkildə eşitmədiyimiz üçün düzgün bir şəkildə də tələffüz etməliyik. Müəyyən bir vaxt lazım ki, düzgün bir şəkildə eşidək, ondan sonra tələffüz edək. ay, 6 ay, 1 il inşallah Allahın izni ilə. Deməli, Dərində bu S-A Oxuduğun zaman, hər zaman bu aynı fikirlər Allah-u m Odu Məli Buyur qədər Bir daha Allah-u m ə buyur Məli allah s a m s a m ə s a m ə D-S-A-M-Ə-D s S-A-M-Ə-D buyur allah s a Gözəl, buyur. Allah-u-samedi. Kirensı. Allah-u-samedi. allah Gözəl. S-a-mə. S-a-mə. -e. Samedi, bir daha. Allah-u-samedi. İndi kirensı. Düzdürün, saməl. Ama kirensıdır ne? -samed. Samed. Gözəl. gözəl. Buyur, menü, sizə okuyam. Kürbül Allah-u-əhədə. Məşə, Allah-u-samedi. Allahus Sizin sıradan başlayaq. Buyur, Məlim, siz oxuyin. Allah-u-səmədir. Gözəl, siz oxuyin, Məlim. Allah-u-səmədir. Gözəl, hə? Samədir. Allah-u-səmədir. Gən obrsa ikilə də ayanı oxuyaq, sonra inşallah sabah qalayaq. Oxayacaq inşallah, obrsa kəhənin üçün vaxt yoxdur. Sonra qalışlar dəcəyir, çox oxuyin. Allah-u-səmədir. Ləm və ləm yulədi. Ləm yəlidi və ləm yulədi. Läm yelid və läm yuləd. Läm yelid və läm yuləd. Läm yelid və läm yuləd. Həmçinin yelid və yuləd sözündə qalqala var. Döy qalqala. Fikir verin. Läm yelid biz beş nəfərdən de soruşaq və sizə də qalmışdır. Qul qala. Lam yalid daha incə. Gözəl, <gülüyor> bir dəfə. Bir dəfə. Lam yalid və lam yulad. Yaxı, gözəl, qul qala. يولد قول يا ولد يولد كوزر اشتقان صدى عند طور مثل لا يولد ذا يولد با با با باخري تسيج ديشleri dodağa toqunduşan isə ki لم يلي بلم بلم با ورب يولد وبلع و و لم يلي و و بضع ملي Best three, siz. S mouldarın architecturali rəb, yrəksib Elna indir, long statistically. Nrag ü aktiv 귀 hatların yerini qulal və ən son cəhətdə oxuyaq inşallah sabah vaxtında ixlas surəsi də yenə dayanacağam qadaşam m hərfi tamamilə yoxdur. Əksərə deyir, vələmm yekun lehu yekun hərfi tamamilə yoxdur. no -hə hərfi yazıda bax. Onun adı idğan bilə hunnə ilə bir şeydir. Və bu inşallah biz buna keçək. M hərfi ümumən tələffüz etmə. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُو وَا كَ فَا وَا كُو وَا أَحَد Qul məlq Qul məlq Qul məlq Qul məlq Qul məlq Qul məlq Qul məlq Qul fəyo, kuf fə, kuf fə, kuf fə. Əlbəcə, f-nı v-nin içinə edirsən. Bəli, ona görə İmam Cəmzuri deyir: <gülüyor> "Wahda lada wawu wafaa tanfati liqurbihima wal ittihad fa'rifi." Həzman v-nə f ondan müqayyat ol. Gör bax birbirine bir-birinə qatışmasında v minə, çünki bunların məxrəci Vav, Fav. Üçü de dolardır. Çalışın bu dolar harifleri zamanı düzgün bir şekilde əba et. Bir de gümeliyim. Və ləm yəkul ləhu Fuu, Fuu, Wad Fuu, Fuu, Wad Ahad Eee Fufu'an onlar başka bir girayetine göre. Hafsanasına göre yok. Hafsanasının girayetine göre olmaz Fufan okumaq. Olmaz. Başka gir girayetler var Hafsanasının belə görü okumaq. Buyur, mələk. Vəlem yakulləhu qüvvən ahab. Gözəl. Bir daha da qeyd edəyim, lemin şəddəli olması. Ejəllem herf, lem şəddəli olarsa, bu herfi uzatma da düzgün deyil. Vəlem <gülüyor> yakulləhu yakulləhu vəlem dəll demək düzgündür. Çünki istifalə điyən bir sifət var hərflərdə uzanmaz fəti. Uzanmaz fəti ləm hərfinin sifətində yoxdur. Ləm hərfində iqeti yoxdur. Onu bu, bu hərfi uzatmaq düzgün deyil. Və lem yekulluhu kulluhu. Məxrəc təxnur deyir təxnur onun səsi belə şəkildə və lem yekulluhu kufu va ahad bibi. Bu şəkildə səhsə qarışsa, sabahlarınızda daha da, dördən var. Yəni öz nəfsimizə şahid olun ki, biz müsəlmanlar adicə hələ mən dimən Qur'an ortası, Qur'anın üçdə biri, İxlas surasını Fatihə surasını düzgün bir şəkildə tələffüz etmirikdir. Qardaşlar, tələffüz, et, düzgün bir şəkildə tələffüz yoxdur. Yəni ondan sonra hansı bir, yəni İslamı iddia edirlərə, İslam, yəni İslam budur da qardaşlar. Ona görə ən azı bu surələri düzgün bir şəkildə tələffüz etmək lazım, kümkə o bizim başqasını örgətdik, övrədə səhv örgətdik. Bizdə biz <gülüyor> onunla nə nə oldu, nə fərqi var? <gülüyor> Ona çalışın, qardaşlar, düzgün tələffüzə fikir verin. İnşallah bu dərslərin də disklər çıxacaq inşallah, maşında qədərkən, evdə qədərkən, bunlara qulaxasın təzdən təkrarla evdə inşallah, <gülüyor> deyək xeyr əhli inşallah bu disklər Müəllim siz oxuyun. Vallahi yakulu billahi. Aha, ya kullahu yukhmelu, yaqul lahu, bid'a alaniya Kuzakma. A. Allah-u Hakkı. Düşün. Bir daha. Aha. Sonra? Hufan. Hufan yox. Hufan. İnşallah qədər. Sabah huan qarşı, eğer qalacaq, iştəfədə okuyak cəmaqla, inşallah, nalışı sabah gələliyik. Və aləm yəkul ləhu Hufan ahal. Hüda haqqa. Hüda وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ إن شاء الله قداشة صعب باماين إليالي سبحانك الله وبحمدك نشاء الله إلا إلا أب نستغفر الله ونطوب إليك